Невже є злочином, який з дзвіниці годе о той від Бога даний хист? Хіба ж його повинен у в'язниці спокутувати майстер і артист? і таїх, із далеких просторів тундр, із того світу промовляють до нас наші друзі і брати, простягаючи до нас руки. Що можна ще сказати про тих знедолених і нещасних, що добувають свого віку у великій в'язниці народів? Про них я вже сказав у проклятих роках. Помолимось за тих, що у розлуці помруть відірвані від рідних хат. Помолимось за тих, що у розпуці вночі гризуть залізні штаби град, що душать жаль у невимовній муці за тих, кого веде на страту кат. Над ними, Господи, в небесній твердій, Простри свої долоні милосердні. А нам, що блукаємо шляхами чужими по чужих світах, мій дантівський заповіт Зостанься безпритульним досконання, Блукай та їж недолі хліб, І вмри, як гордий флорентієць у вигнанні. Та перед смертю дітям повтори ту казку, що лишилася як спомен прадавньої забутої пори, як у грозі, у блескавиці й громі, коли страшну почвару переміг святий Георгій в ясному шоломі, як дракон звитяжений, поліг.